باب فضل صف الاول باب ده بیان د فضیلت د صف اول کی ولمرو بیتمام السفوف الاول او حکم راغل پا پرکول ده صفنو لنبنو و تشویتها او برا برول وَتَرَاشَفِيهَا جخ جخ در دل بيوس کاننهم بنيان مرصوص ان جابر ابن سمرا د جابر ابن سمرا رضی الله عنه روایت قال فرمائے خرج علينا روت من رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال فرمائے لا تشفون ایا تاسو صف نه جوړوي صفونه نه جوړوي کما تاسو صف ملائکه ته لکه څنګه چې صفونه جوړي ملائکه عند ربها رب دخل رب شرا فقلنا مونږ ویلو یا رسول الله او کیفه صف ملائکه سرنګي صفونه جوړي ملائکه عند ربها رب درب شرا قال ايتمون الصفوف الاول اول صفنا برابری اے تو اول برابر ش دویم درم و تر اسو نف صف ف اور ملائک پسف کی جف شوف درے گی زمونگ د مسلماناں نو پ مسجد صفنا نا پشان د سدی پشان د ملائک دی خوش درش ہوئی اول صف نزدین نزدہ دتن ادا امام پورم کاروی چی خلقل ترغیب ورکی آکا آوالوی جزیر جخبنود رے گئی رواہ مسلمن دابی حریر رضی اللہ تعالی عنہون روایت تے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائی لی لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِ فِى الْاوَلِ تولگی چی سمر سواب دے فبانکی او پسف اول کې نو دم را خلق برا جمشی ثم لام لم یجیدو بیا بنمومی الا ان یستہیمو علیہ مگر چې خسنے واچی پدی نو لستہمو خامخا خسنے بواچی متفکن علیہ وان هو دغه ابو هريره رضي الله عنه روایت دې فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي خير الصفوف في الرجال اولها غرب صفونه د شړو کې اولي او شرها اخرها او نا کار پکې رستنې وي وخير الصفوف في النساء اخرها غرب صفونه د زنانو کې رستنې وي او شرها اولها شر پکې نا کار اولنې دي خوځي جسم را سړو سره نيز دی ونه مساله خطرناکه ده په خوخو باخو بي مسجد لار اتلي نو د سړو اول سب غور شو او رستانه شرزکج خوځو سره نيز دی ره. ا د خوځو اووال نه ځکه ناکاره شو سړو سره نيز دی اوا خير ځکه بهتر شو چې خوځي د سړو نه دريږي ا ګور نه خو په مسجد کوي لو چکور سایده دواړو یو زې پرتی او ته کتاب الله دی ولاله ولاله دی ولته ساينس د تکای ها بای اودل ته په هايا پر دکره هغه ولته ځان جوړ کړي ها تر نقصانات لوي لوي نښانات کیږي تعلیم ده چې بلکل لاله ده و مخلوط نه نبیع با علماء دا غیر جواسو کم کرو متفق علیه رواه مسلم ونبی سید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ قتل او فخفل مرگرو کی تأخرا رستو آلے فقال لہم ندیتی فرمائری تقدمو فاتمو بی رانوان دشای ما پس اکتداو کی وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ من بَعْدَكُمْ تاسو پس اید اکتداو کیشی سکتاسو نو رستو دی لَاِذَالُ قَوْمُنَ مِنْ شَوِيَ وَقَوْمِيَ تَعْخَرُونَ رستو رستو کی گی حتی آئیو اخیرهم اللہ اللہ, اللہ رستو کی اور دا سستنه بابازی مسلمانانو ته الله دا توفیق راغلی راغلي د جمعې داخېري دی والو د لاسو نه ذکر یې ناشته روز ته خلکو دي رسفونی او ادې راغلي ډومبه او د ل پخېري کې ځای پیدا شو د دا شیکای په دې کې نه کې راغلي وخت یې خو مشربي سبب کېد کینی رواه مسلم ون نبی وصودن رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يمشي مناكبنا في الصلاه مشكول بيوجيزه مون په مسکه تمخ کې شاته رستو شه په وګو به لاس مبارک کیغو ويقول استو برابر شي ولا تختلف اختلاف ما کويج زوک مخ کې شو کرسوې فتختلف قلوبكم ورنذرنك باختلاف راشي لایل دی ینی من کوم له احلام و نوها ماتنی جديد و دريګه قلمن تد کلا اس نه راخ کلي امام پسي ويدا سي کسان ولر چې فتح ور کول شي ک امام له ضرورت راغ شي د خلیفہ جوړي دي شي دیو جنا حرمه نو کې امام پسي يوسف دواتو کسانو خالی وي اې کې کته تا دريګه تاند فريزي نه مخ کې فريزي هغه خو دوم نه فريزي زکا آغا امام لفتح ورکئی آغی کسید امام دے فازد دپاردی نیزدی دیو دریگی تاسونا ماتا اولو لحلام وننحا اولو لحلام وی بالغان آقلان اولو نحا عقل والا ثم اللذین یلونهم بیاغ کسان چی دیت نیزدی دیو ثم الذين يلونهم باغش دیت دلی دی رواه مسلمون د کوه په مساجد کې د اهتمام او شچي او سمجھدار سره امام پسې متصل ولاړ د فتح مورکۍ نور مجل ضرورت راځي دانش رضی الله انو روایت سے دے فرمایو رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایسا صفوفکم صفون برابر کړئ فان تشویه الصف من تمام الصلا د صف برابرول د مز مکملول او تعمولنی متفقنلی وفي روايه البخاري فان تشويه الصفوف من قامه الصلا د صفون شمول دا د اقامت الصلات علی وان هو از الرسابه انس رضی الله عنه روایت کاله قیمت الصلات واذا موقامت شفق براله رسول الله صلی الله علیه وسلم وجی الله حبی مونتر متوجی شو په خپل مخسرونه اقامت نه پس قال ته اقامت کیه امام سب سمای ندا غریب یا مساله نه خبرته جواب ور کول پکار دی وره اقامت نفس په مخ مبارک رحمت او وجې شو او وی فرمایل اقيموا شفوفکم صفن درسکي وترسوجخ جو خدري گئی د پیغمبر حکم دي جوخ جو خدري گئی چې وبلن لري نهي فين يراکم من ورائ زهر تاسو د شاده طرف نه دا پیغمبر معجزه وا رواح البخاری بلفظی و مسلم بمناهُ ا پر روایت دے بخاری شریف کی لی انس رضی اللہ عنہ یو کان احدنا یو یوزمن یل یلسی کو من کی بہو بمن کی صاحبہ پصف کی ویو گد مرغرید او گیسرہ جوختولا وقدمہو بقدمہ اے خپل قدم به دبل قدم سره جوختولو داس صحابی کولے بل طرف لکه مونږ لږ درېږو واي په دم راځي چې پکې وړو کې پښو کوثرتلې شي نو شیطان پدی کې زیاراسي پکار داله قدم قدم سره پی وښوي او گدوګي سره پی وښوي د نومان ابن بشیر رضی الله تعالی عنہ نا روایت کوي چې قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم یقول چې فرمایلی لا تو شون نه سووف ف کوم خا مخه صففونه بهسمي او که داسېمونکل اوله ی خااللی ف نه الله ب نه جو کوم یا بالهستاسو موخو کې مخالفت, مخالفت مانا مشکات شریف کې باب صف کې را یو په کې دام دی دا شي به اتفاقی وراشی بل مخونه بسشی بس حبش او پر روایت د مسلم شریف کې چنه رسول الله صلی الله علیه و رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یسو یسو فونا برابر ور بزمو سفونا حتا کان ما یسام یسو بیه القدا ثب ویغن چه غشه په برا حتی رآ انا قد عقلنانه دا اللہ حبیبو کتل جمون دا خبر ددوی رزدکا پاکل کې مرالا چی دا صف جوڑو لم دی قامت سولات ندی ثم خرج یومن بی عروتو یورس فقامو دردو حتی که آده یو کبیرو نیزدیو چی اللہ اکبری وی لیوی فرآ رجولن وی کتو یسر ایبادی ان صدرو ہو من صف داغ سینا دا, دا صف نبار رو لگمخ کی ولا رفقا عباد الله وی فرماي دل الله باندې غانو لت شاون شفو فكم خام خصفنا ببرابر و اي او لا يخالفن الله بين وجوهكم يا بالاستمخنو کی مخالفت را ولي وصلى الله تعالی على خير خلقه محمد عليه